Eta, a ber, venga, seguidan, telefonaren bestaldean borja jadaukagu uste dugu. Aldatuko duera bat, giroz, bai, aldatuko du, bai, jungo gara, iesadeko e, e, e, presionetari, bai, danza eta beste giro batzutara. zutara. Bai, uste, telefonan, bai. A ber, zinten digun. Badugur, badugur, tero bezala, borja, ratxaldeon. Ba, ikazu egi ere. <laughs> Etzaran ekatzen, bueno, kristona hau txadaukazu, e, entzuten ari gara bezala, ez? <laughs> ba, hombre, edi ez al jaiak azi baino lehenagorako jaolako hau txanaka, muntazan ari gindela. Eta gila dina da, no zer da, bai, gerozal no, derro. Ah, bueno, Baitara izango da larun batean zure urteak ospatu zenitu ez da, zorionak? O, da ezkerrik azko, bai, eh, eh, eh, ospatu dituz fazki urte eta gero, ospatu alizatut zun, alapari legia inda, eta... Eta lan ataguzti ez? Eh, egun horretan ere etzin elihurratu uste dut? Ez, ez, ez egun eto, ez egun ez egun ez egun ez egun Ozi, jatxos nairek edo izan egen ulako, onlarun bat ean berta. Hori da. Ba, bai, oso ondo, ja aurrera guazia zazpitan, bat txupinazua zuzenean ja entzuteko gauarekin, eta, bueno, zuek ze muzkogiroa dakazuten horre euskal gunetik? Hombre, ba, momentu honetan herriko plazan arrapatzen azuz, jaibatzordeko Baskarian egon hartelako. Horbun, ba, eixo, ba, erriko plazan ikegarrizko guru, ajendia bantzan, eta gauza ya bazkariko gauza jasotzen, eta baita iridea eta gertxu batek guztu behinatzen dut, eto zan? bueno, pixka komentatzeko egitara guaz izango dugu naurten e, euskal nola, pixka bat <laughs> bueno, nahi dezuna azpimarratu, edo, dana kontatu well, nahi ba diguzu, ba, dana? Bai, ba, euskal gunean, ba, beti bezala primerako guru atopatuko dula jendiaak, Gauz, hau zelantodatuak, horreko laluan batian izantzian, adi, ezka orduan, apari musikatua, eta gero koberbenak, gauz, bagurek araupe mitikoak, koncertu desberdinak, gilharpo koncertuak ere indio roken, iru konzortu izango izango izango, gau, makuluke, mdanba eta... Uka Vil? Uka Vil! Bai, eh, berkatu? Bai, bai, oi xe, Uka bai. Uka Vil, ezkerrik eh, Zazteazkenean eh, badrillean egun nian gabian bide jo, nianzere gontzana eta jendea oso guztore bantzana. Zazte egun erapasatza aurrena, Zortzikaiekan, eh, eh, behir batziakien eta gero gabian, Txardezka eta Kolpatu. Eta bukatzeko Ozti Dalian kospa Hura. Oso hondo eta da. bueno, aurten eta okerrez banago bigarren urtez bestela zuzendu Oztailaren 25ean Kukaina, ezta? Megak Kukaina hau ja, buia, triunfala dagoela, ez da ez da ez da. Hori da. Era, era ikiz, da hojea badu tokasatu da 27 Atxaldeko bostetan, ojarzu ojarzun errekak goire oreta rok dakagun harrema hori eskutealdea. Hori da oso ondo gu, guzte, gu urte egu urtez urte jende gehiago bilduko dela eta haurten bueno, ze muzti joan kukaina hori eta bueno, baita rekomentatzea ere horre intringulixa izango dala berriz ere Euskalgunean ja larun batean batzuk ibili ginean ea, bueno, asmatzen ote genuntze e, aurtengo intringulixa pixka bat zaila, ez edo zer? Bai, ez teko eztera, eta etxula la! laura egital <laughs> Eztuak bat Dikut... batu, aurreko larut batean ikusi zintu, hazea dekutratu, ez du du. Bai, gu bueno, bai, batzula gu batzuan hartian bat zeozea eta genuen baino. Genu, Zer da, lelo famaturen bat edo ez? Esaldi bat besterik gabe edo, esplikatu biskatu. Esaldi bat, aztenean ere Euskal guna, eta aztenean Euskal Herrian Euskal Amla Betxetara eta eka, eta ez da, bakarri festagunea, badalare bai, bineguna azten bat euskal Ahora ere, ta rekere uste jaiak euskarago nahi dugu eta ere guztira zabaldu naguedago argun el izan beti ira dugu, luego ba euskalduntzeekin edo er, euskera normalbe izaste aqui lotuz da edo er, no? guraldarrikapen egin azkena jaia ma gaztecho bat zaniria elkarri katchupa botatzen ere onduan <laughs> eta ezin matera bolat bero <laughs> <laughs> eh borja venga bukatzeko e, badakiguen dantzaluse dagoela herriko plazan, parte hartu behar duzu, edo beste norbaitetokatu saio Horten ere eta orta leire animatugar. Yaoga saltaje policharia azkenian era jai batordea ere kalera peag berdegu egiten da jai batordean bitartez Magdalena hauek aurrerate azteto ta nikusten merezi dugu la er, alako aitortza bat edo herriko plazan ba bueno dantza zeko ta herriaren aurrean ate gure jaiak ederrabi dela Huhu. Ya ustau ustau txodi hau ospitala ez araino hauen pari alla Cada. Ah, Bai, dabil, bai. Bueno, a esker gurekin Eskerrik asko, kasko Borja. Eta ondo pasa Madalenak. eta jendeak euskaraz eta horretarrek euskaraz bizikatela jaiak Madalenak eta beste urteko gainotzeko guneak ere, bai? Oi, xe, ba, hori da Hortxe geratzen da mezua. Es que ricasco Es que ricasco Adiós Adiós